Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat d'aquest dilluns ens porta a parlar novament de la commemoració dels 10 anys de Porta a Porta Tiana. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. El parc del camp de futbol vell va acollir dissabte una jornada lúdica per celebrar la implantació ara fa 10 anys al sistema de recollida porta a porta a Tiana, esdevenint així municipi pioner a Catalunya. La construcció de l'estructura prefabricada de la futura escola Lola Anglata de Tiana començarà en breu un cop ja s'han realitzat tots els treballs d'adequació al solar on s'ubicarà el futur centre. Aquest dilluns es posa en marxa la Setmana Gastronòmica del Tastiana 2010. Es tracta d'una activitat paral·lela a l'acte central del dissabte 19 de juny que es posa en marxa per primera vegada aquest any a proposta del restauradors dianecs. Tiana escalfa motors per la festa major petita que arrenca aquest pròxim divendres. Les novetats de la celebració passen per un torneig de futbol al carrer, una actuació de música en directe i l'obertura del xiringuito al parc del doctor Mascaró, una obra de teatre a la sala al Benis i el canvi d'ubicació de la trobada de Pontaires que enguanxarà al carrer Mates.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 El parc del Camp de Futbol Vell va acollir dissabte un acte lúdic per celebrar la implantació ara fa 10 anys del sistema de recollida selectiva porta a porta a Tiana esdevenint així municipi pioner a Catalunya. La festa, que també va coincidir amb el Dia del Mediambient, va ser organitzada per l'Ajuntament de Tiana i l'Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva porta a porta. L'acte va voler ser un homenatge i un agraïment a la població tianenca que ha estat en gran part responsable de l'èxit assolit pel nostre municipi amb l'índex més alt de recollida selectiva de Catalunya. Així ho manifestava l'alcalde de Tiana, Mini Muñoz. Deu anys avui ens diuen que en aquest darrer any a Tiana hem reciclat per sobre del 90% de tots els residus. L'any que més s'ha pogut reciclar. Això no és mèrit bàsicament dels tècnics o dels polítics que ho van impulsar i que ho hem mantingut fins avui. Això és lo necessari, però lo indispensable és el compromís dels quasi 8.000 ciutadans i ciutadanes de Tiana. Munyot va voler destacar també la unanimitat de totes les forces polítiques per impulsar ara fa una dècada la implantació del sistema per iniciativa de l'anterior equip de govern i que es presentava com un repte nou i difícil. D'altra banda, també va tenir agraïments per tots els col·lectius implicats amb el Porta a Porta i amb especial atenció a l'escola Lola Anglada i l'Institut Talassa per haver difós l'educació ambiental entre els alumnes. A l'ACTA hi va assistir a Sumta Bova en representació de l'Associació de Municipis Catalans per la recollida selectiva Porta a Porta. Bova, que també regidora de Sostenibilitat d'Argentona va manifestar la voluntat de l'associació de sumar cada vegada més municipis. Dels quatre inicials que van fundar l'associació, aquest repte d'aquests deu anys hem aconseguit que avui siguem quasi 100 municipis, 100 municipis catalans que han adoptat eh, porta a porta com a sistema de recollida ens faria molta il·lusió que d'aquí 10 anys en puguem ser encara molt i molt i molts més. Al parc del Camp de Futbol Vell s'hi van aplegar diverses paradetes amb tallers de compostatge, d'elaboració de titilles amb material reutilitzat, un inflable i tot un conjunt de ginys fets amb materials reciclats que van despertar la curiositat de petits i grans. També va tenir lloc el lliurament del premi del concurs Pinta el Teu Marronet, on van participar alumnes de l'escola Lola Anglada. Sentint l'opinió d'alguns estianencs i tianenques que es van apropar al part del Camp de Futbol Vell, ha Novede de la festa i ser partícips d'aquest homenatge no, està molt bé per tots els veïns i que, que es promoguin. La gent fa un sacrifici, jo crec que sí, que està bé, valorar-ho. Molt bé, em sembla molt bé. Però em sembla que és un deure que hem de fer, vull dir, una cosa que ha... no ho hem de fer per la que un altre ens ho digui, sinó per nosaltres mateixos. Que Si ens motiva tots una mica més, fer un encara millor. Home, ja que fas una, una cosa que te la reconeixin, no?, com fent més. Per la gent que col·laborem per fer les reciclages, eh? està molt bé, però la gent que ja llança les sin ser reciclar, això no crec que participin. A banda dels jocs i tallers també es va habilitar un espai d'informació i atenció ciutadana. al punt i final el van posar els demortimers. El 5 de juny de l'any 2000 Tiana va implantar per primera vegada a Catalunya el sistema de recollida selectiva porta a porta. Al mateix any s'incorporaven també Tona i Riudecanyes. Encara que la implantació efectiva va ser l'any 2000, un any abans ja va començar a gestar-se tot el procés. Es va dur a terme entre dues legislatures, totes dues encapçalades pel socialista Ferran Mallespinos. L'aleshores alcalde recorda com aquests sistemes pioners es van basar en experiències prèvies de municipis del Nord d'Itàlia, especialment Monza. Tenim vam a fer una visita a Montse, vam veure el model, era un model per a una ciutat com a Montse que són quasi 200.000 habitants, per tant si funcionava en una ciutat gran podia funcionar a Tiana, vam fer diversos estudis, vam veure que la tipologia d'habitatges a Tiana el permetia i ens hi vam llançar, amb tota la consciència que el que estàvem fent era una cosa novedosa. La innovació i el canvi sempre generen certes reticències, però l'Ajuntament de Tiana va fer un pas ferm per un sistema que concebia com el millor per adaptar-se al que recollia la llei, la recollida selectiva de la matèria orgànica. En aquesta implantació hi van treballar activament aleshores regidor de Mediambient Josep Antoni Ruiz, el regidor de Serveis a la Via Pública Xavi Donyate, el regidor d'Obres Emilia Set i els tècnics Núria d'Arbre i Enric Coll. L'antic tècnic de Mediament de l'Ajuntament de Tiana recorda que el municipi només es reciclava un 10% de la brossa abans d'implantar aquest sistema. També ha destacat el mèrit de Tiana per haver-lo sabut mantenir durant una dècada. Han passat 10 anys i eh, s'havia reciclat moltes escombraries, els veïns i veïns de Tiana continuen separant les escombraries de casa seva, l'Ajuntament continua creient-ho, continua posant els mitjans, hi ha molts pobles que això no els dia passat, van començar, pel que fos van canviar de idea i la cosa ha anat malament i per tant el mèrit no és només que engega i no mantenir-se jo crec que el mèrit de no només és que avui en dia recicli molt Sinó que probablement és dels pocs municipis de Catalunya que durant deu anys han reciclat tant. En aquest context va entrar en joc una simpàtica mascota que va esdevenir símbol de la recollida porta a porta de la matèria orgànica tiana, el marronet. Els alumnes de l'escola Lola Anglata van ser responsables de posar aquest nom al covell amb el qual la població tianenca es va haver de familiaritzar, sentint l'opinió d'alguns tianencs deu anys després d'haver-se adaptat a aquest sistema. Al principi et costa, però no a poc a poc vaig anar acostumant mai bé. Jo em sembla que costaria més, però al al principi va, va anar molt bé perquè la gent se va mentalitzar. Facilíssim, perquè els meus avis ho feien. I a mi, quan ara ja era gran, em va tocar fer-ho, vaig pensar no em costa gens. Bueno, al principi una miqueta, perquè teníem bossa per aquí, bossa per allà, però ara amb aquestes bosses que van donar, doncs ho tinc molt ordenat. Sens dubte hi ha un abans i un després del porta a porta a Tiana. Aquest sistema va suposar capgirar la gestió dels residus al nostre municipi cercant la corresponsabilitat de la població per tant d'aconseguir la màxima separació dels residus en origen. El sistema té un cost de 350.000 euros anuals dels quals se'n recuperen uns 100.000. 10 anys després Tiana continua sent un referent pel que fa al porta a porta amb un índex de recollida selectiva al nostre municipi de més d'un 90%. No oblidem però que la seva tasca està reconeguda en diverses ocasions amb Premis Medi ambient de la Generalitat i el reconeixement de les entitats ecologistes Greenpeace de Pana i ecologistes en Acció l’any 2009. Radio Tiana: Les notícies del migdia. Un cop finalitzades les obres d'adequació del solar, l'escola Lola Anglada començarà a prendre forma amb l'imminent arribada dels primers mòduls prefabricats. És una informació de Marc Ostrell. La construcció de l'estructura prefabricada de la futura escola LoL Anglada de Tiana començarà en breu un cop ja s'han realitzat tots els treballs d'adequació al solar on s'ubicarà el futur centre. Aquesta és la previsió amb la qual treballa el govern municipal i la qual marcarà el calendari del futur trasllat d'equipaments durant el curs 2010-2011. En dues preguntes presentades pels grups de l'oposició en el darrer ple municipal, el consistori va informar que Gisa ja ha finalitzat les obres de cimentació i està a punt d'enllestir la xarxa d'assenejament horitzontal. Tot i això, el grup municipal d'Esquerra considera que l'equip de govern ha creat falses expectatives sobre la data en la qual ha d'entrar en funcionament l'escola. Sentim Jordi Gost. Aquest és un tema que ocupa a molta gent, que afecta moltíssima gent i que bé, en determinat moment crear falses expectatives o, o expectatives, a veure, no falses intencionadament, eh, però equivocades doncs certament pot, pot comportar eh, conseqüències. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, ha explicat que si no hi ha una data concreta és perquè continuen les negociacions. Així ho explica Emili Muñoz. Esperem que eh, pugui doncs, estar eh, entre el final d'any i començament de l'any vinent, però ja dic que no és una data que nosaltres puguem donar perquè la dona si el cap de 15 dies te l'ajusten als responsables de l'obra que és d'Aro i de l'empresa promotora de la Generalitat que és Gisa. Per la seva banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya qüestiona el procediment a través del qual l'Ajuntament ha adjudicat les obres. Segons el PSC, han estat finançades pel fons de la Junta de Compensació quan, teòricament, el conveni no contemplaria. Sentim Ferran Vallès-Pinós. Aquestes obres fonamentalment s'han plegat des del conveni que havia amb la Junta de Compensació. O sigui que no són pròpiament fons propis de l'Ajuntament, sinó que són fons de la, de la Junta de Compensació que estaven pel conveni. Quan el conveni aquest que es va signar amb la Junta de Compensació parlava de d'adequació de solars. L'equip de govern assegura que l'adjudicació segueix el conveni establert amb la Junta de Compensació amb qui ha estat en contacte durant tot el procés. Aquest dilluns es posa en marxa la Setmana Gastronòmica del TAS Tiana 2010. Es tracta d'una activitat paral·lela a l'acte central del dissabte 19 de juny que es posa en marxa per primera vegada aquest any, a proposta dels restauradors tianencs. L'objectiu és promocionar la gastronomia de Tiana no només al dia del TAS, sinó al llarg de dues setmanes. Alhora, aquesta setmana gastronòmica serveix també d'avançar-la a la jornada de la catequística. El restaurador Jaume Parodi de l'Avi Mingú, Climent Paredes de l'Olivet i Esther Cicres de Can Roca han explicat les expectatives que tenen amb la setmana gastronòmica. És una novetat, veurem aviam, suposo que altres vegades hem fet algun menú concret per a l'època dels bolets o per tal i ha anat funcionant. Esperem que a pesar de la crisi, almenys hi haurà gent que vulgui, tenir, tingui ganes de venir a provar aquest menú. El ser novetat jo crec que pot ser, si es fa una publicitat adequada, que crec que es farà, ja, ja s'ha fet amb el programa aquest que s'ha repartit a totes les bústies de Diana, i llavors jo crec que això pot influir que la gent pues, agenciin els restaurants locals i, i pugui gaudir d'aquests menús. Una mica de promoció pels restaurants de Tiana no, no va pas malament. Expectatives és incert perquè, clar, és la primera vegada que ho fem. Durant la setmana gastronòmica que s'allarga fins al pròxim 20 de juny, els restaurants Mas Blanc, Can Roca, les terrasses de Sant Romà, l'Olivet, la Mingú i Mas Cors oferiran un menú degustació sota el nom Tastiana 2010. L'ingredient del primer plat del menú és comú a tots els restaurants, els musclos del Maresme. El segon plat està proposat per cada restaurador, encara que la pràctica majoria han fet una clara aposta pel bacallà cuinat de diverses maneres. A l'Empordanesa, a la Jorriero, fregit amb cigrons d'estorga i ceba de figueres, confitat amb codony i panses o com a part d'un arròs d'hortalisses i xipirons. L'alternativa passa per galtes de porc a la brasa o conill guisat amb bolets. Tots els menús s'acompanyen de vins amb denominació d'origen a l'ella. Per últim, les postres són a escollir entre els dolços típics de les pastisseries del nostre municipi, el blanc i negre o les tianes. Els preus oscil·len entre els 20 i els 35 euros. A banda de la Setmana Gastronòmica del Tiana, en l'Assis ha apostat novament per un concurs aparadors entre els comerços de Tiana. Fins al 20 de juny, els establiments que hi participen estaran guarnits sota la temàtica del vi i la gastronomia. A més, l'Assis també organitza un concurs popular de receptes de cuina. D'altra banda, també s'ha programat un curs d'introducció al tas de vi amb denominació d'origen a l'illa i una exposició. El dia del tas, a banda de la mostra gastronòmica, s'ha previst una demostració i ponència, una xerrada culinària i tallers infantils. La Diputació de Barcelona organitza aquest dilluns la setzena trobada de serveis municipals de consum per reflexionar i debatre sobre la posada en pràctica de l'administració electrònica. La jornada també vol servir per informar sobre diferents projectes que s'han iniciat per la implantació d'aquest sistema, tractar els nous reptes que planteja i les possibles maneres d'assolir-los. En aquest context es farà especial incidència a les oficines municipals d'informació als consumidors. Carla Ruiz és el cap de secció del servei de consum de la Diputació de Barcelona. Si tu pots accedir de manera telemàtica, pots fer la teva consulta a les quatre a la matèria, per posar un exemple. I t'han de contestar de la mateixa manera. Això seria una possibilitat. Altres possibilitats, eh, home, gent que, pues, que no té la possibilitat d'apropar-se físicament al seu municipi o consultar una informació al dia. En s'obren moltes possibilitats en aquest sentit. L'administració electrònica és el model d'administració pública basada en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, combinat amb els canvis organitzatius i jurídics necessaris. L'objectiu és millorar l'eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de l'administració amb les persones, les empreses i les organitzacions. D'aquesta manera permet que els serveis que ofereix l'administració a la ciutadania es prestin d'una manera més eficaç, ràpida i eficient. La trobada de serveis municipals a consum de la Diputació de la Barcelona que s'organitza anualment està adreçada tant a membres electes i tècnics de la xarxa local de consum com a representants d'associacions de consumidors i d'altres col·lectius interessats en la matèria. Tindrà lloc aquest dilluns a Cornellà de Llobregat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 d'aquestes variacions, el programa d'aquest 2010 recull novament la fira d'entitats que enguanya arriba a la tercera edició. Una vegada més, al parc del camp de futbol vell esdevindrà un punt de trobada de prop d'una quinzena de col·lectius tianencs. Entre ells s'hi troba la Societat de Caçadors de Tiana, que per segon any consecutiu farà una exhibició d'aurapinyaires i carronyeres. Amb la fira d'entitats, la regidoria de cultura torna a apostar per recolzar el teixit associatiu de Tiana. Sentim Ferran Pascual. Poses seguir donant reu a l'associacionisme i el treball col·lectiu de persones que sense anys de lucre fan pues, coses des del món de prioritat, artístic, cultural solidàries, esportives. D'altra banda, i per segon any consecutiu, la Colla de Diables Trempera Nostram organitza un dinar popular a la catequística. A més, no es deixen de banda tampoc les propostes més tradicionals, com l'ofici solemne de Sant Antoni, les sardanes, la degustació de truites, les propostes pels més petits, amb inflables, animació i el concurs de dibuix infantil. Així mateix, no pot faltar tampoc el ball de festa major a la plaça de la vila que enguany arribat de la mà de l'orquestra privada. Com la festa major honor un a Sant Antoni també coincideix amb el final de curs d'escoles i entitats, al voltant del programa d'actes també s'ha inclòs una mostra de treball realitzat per aquests col·lectius. És el cas de l'Escola Municipal de Música i Dansa, de l'associació Espamoti, de la Societat Coral Joventut Tianenca, dels tallers de teatre, de l'agrupació artística del Casal i del de Sardanes, Ball de Bastons i Cercolets de l'Escola Lola Anglada.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 Feliu Barbeta. Barbeta és l'operal. Barbeta és l'operal perquè si bé nosaltres doncs, tenim com a símbol el, el Tambia principalment, però tant per la tiana del 1900 l'operal era el que després va ser el Tambia, no? Era el mitjans de comunicació doncs, que tenien durant molts anys amb Montgat, amb el barri de Montgat, i per anar-hi a l'estació. L'historiador tianenc Josep Maria Tòfoli sintetitza d'aquesta manera el que va significar la figura de Feliu Barbeta per Tiana. I és que és pràcticament impossible fer un repàs per l'evolució del sistema de transport al nostre municipi i no pronunciar el seu nom. Va néixer el 1861 i ja de jove va veure en el transport una gran oportunitat de negoci. El primer servei al poble el va fer com a missatger i transportant pedres pels diferents edificis que s'aixecaven a Tiana. Després va començar a transportar passatgers amb una petita tartana i més tard va adquirir una de major capacitat. Eren conegudes com l'Operal i l'Operalet, que feien el trajecte Tiana-Montgat i que donaven resposta a les necessitats de comunicació amb l'estació de Montgat a causa de l'arribada cada vegada més nombrosa de nouvinguts i estiuejants. En 25 anys es va casar amb la tianenca Dolors Vilarnau, filla de Sabrià Vilarnau, sereno de tiana. Després d'enviudar dues vegades consecutives, es va casar en terceres nòpcies amb Josep Soler, amb qui va tenir quatre fills que se sumaven a un d'un matrimoni anterior. Lluïsa Barbeta és la petita de tots ells. Recorda que el seu pare va morir quan ella només tenia mesos i com ha hagut de concebre una imatge d'ell a partir del que li han explicat. Quan ell va morir jo tenia vuit doncs, o nou mesos. Però jo m he tingut de refiar pues, de la família d'explicar-me coses. He tingut un llibre, que és centenari, explicant tot del meu pare. Barbeta tenia també d'altres negocis, com la carteria de Tiana i el que possiblement van ser els primers banys de Montgat. També era l'ànima dels Tres tombs fins que més tard seria rellevat per l'avi Vilaró. A més, el caràcter emprenedor de Barbetes manifesta també en l'adquisició d'un automòbil, una vegada ja obert el camí entre Montgat i Tiana, l'actual carretera, en un moment en què el nombre de cotxes matriculats era molt mince. Va ser el primer mitjà de transport d'atracció mecànica a Tiana, un Chevrolet que pujava el poble per la Riera. Valoradament, no va ser rendible i va vendre el vehicle. Barbeta va morir el 1919, víctima d'una malaltia, i pocs anys després que la seva gran aposta, l'operal, quedés desplaçat pel tramvia, que feia el trajecte a El tramvia va entrar en servei al 1916.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 Vista La implantació de l'administració electrònica en els serveis municipals de consum, un repte ineludible. Aquest és el títol de la setzena trobada de serveis municipals de consum de la Diputació de Barcelona. Té lloc aquest dijunt, el CityLab de Cornellà de Llobregat. I per conèixer més detalls tenim a l'altra banda del telèfon a Carles Ruiz, cap de secció del servei de consum de la Diputació. Bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs recollíem aquest títol on es diu que és un repte ineludible que ja ens diu molt del que pretén aquesta trobada, no? Sí, sí, és la relació que ha de tenir l'administració amb els seus ciutadans, que cada vegada més s'ha de facilitar aquesta relació. I en concret, en el tema de consum, doncs el mateix, no? cada vegada hem de facilitar més l'accés del servei de consum de cada municipi amb els seus ciutadans. Seria molt resumit a del tema que pretenem aquesta setzena de trobada avui mateix, que per ser esteu tots convidats. D'acord, moltes gràcies. Hi ha molts buits, oi?, en aquests serveis municipals de consum, sobretot amb aquesta implantació de l'administració, o sigui, amb aquesta manca de l'administració doncs de Catalunya. Sí, perquè has de pensar, eh, estem fent una referència al territori de la província de Barcelona, que són 311 municipis municipis d'una grandària molt diferent amb recursos molt diferents parlant de municipis de menys de 1.000 habitants de municipis d'entre 10 i 50.000 habitants i d'una franja de municipis grans Clar, eh, les realitats són molt diferents i el que pretenem, o el que pretene l'administració, és que qualsevol ciutadà tingui les mateixes possibilitats estigui en el municipi que estigui, sigui petit, sigui gran, si tinguin més o menys recursos. I per això tenim, a, en aquest cas, la Diputació de Barcelona, que ajuda i facilita en aquests temes a municipi sobretot amb menys recursos. O sigui, en aquest sentit, el que fem és ajudar als municipis que pels seus pressupostos, pels seus recursos tecnològics, no estan uh, suficientment preparats. I sobretot en tema de consum, que és el, el tema de la setzena trobada de serveis municipals de consum. O sigui que el, el, el que fem és uh, intentar implantar les tecnologies de la, de la informació i la comunicació aplicades als serveis dels consumidors, d'atenció als consumidors. I per què ens en fem una idea què suposarà aquesta aposta per l'administració electrònica? Bé, el que entre altres coses eh, el que volem que, que suposi és això, una facilitat de tots els col·lectius de ciutadans, grans, petits eh, amb més possibilitats, amb menys possibilitats amb el mateix accés i un accés eh, FFN vull dir, que d'alguna manera la contestació, tant la, la sol·licitud com la contestació de qualsevol tema en aquest cas de consum amb l'administració sigui de manera telemàtica, o sigui que suposarà un, uh, unes uh, mayors possibilitats no?, de... de d'apropament i d'aprofitament d'aquests serveis. Això és el que volem. Què és el que vull dir amb això? Mm, tu, eh, si et situes en unes comarques més enllunyades, com poden ser Osona, el Berguedà, de eh, lliart municipis més petits, però que tenen la, els mateixos problemes. als ciutadans mm, amb la globalització tenen els mateixos requisits, els mateixos, mateixos problemes, les mateixes sol·licituds en, en qualsevol lloc del territori. Llavors el que suportarà això és, és un... un mateix nivell de ciutadania de drets eh, que tenim a tots els consumidors com a ciutadans en qualsevol lloc de la província de Barcelona això és el que pretenem i això és el que segurament aconseguirem amb el temps D'alguna manera democratitzar no? aquest accés a la informació dels serveis municipals i també a l'hora de doncs, fer consultes i... Exactament, o sigui, arribar a una mateixa informació i arribar a una mateixa vies de reclamació i denúncia per tots els ciutadans, sigui on siguin, on estiguin és el que en totes coses tenen aquestes tecnologies d'apropament electrònic dels serveis municipals de consum Per tant, podríem dir que el ciutadà serà el principal beneficiat però suposo doncs, que això també de retruc tindrà un benefici en el que serien els serveis municipals de consum no? bueno, El que farem és eh, d'alguna manera facilitar amb aquests recursos ens eh, ajudem tots d'alguna manera o sigui Arribem eh, al ciutadà amb un col·lectiu que possiblement no en no podíem arribar d'una altra manera, sinó amb aquestes tecnologies, perquè imaginen no? Eh, si tu has d'anar al teu municipi, has d'anar primer a un municipi on estigui govern, en l'horari municipal. En canvi, si tu pots accedir de manera telemàtica, pots fer la teva consulta a les l'escola telemàtica, per posar un exemple. Eh? I t'han contestat, eh, contestat de, de la mateixa manera. Això seria una possibilitat. Eh, altres possibilitats, eh, home, gent que, pues, que no té la possibilitat d'apropar-se físicament, Uh, al seu municipi, etc. o mm, consultar una informació al dia en fi, uh, s'obren moltes possibilitats en aquest sentit i sempre des de l'avessant de consum que és el que el que pertenem a aquesta enzenes trobades a les municipals de consum. Es guanyaran eficiència, no?, bueno, sobretot. Eficiència també. i en eficàcia, uh -huh. <laughs> evidentment, sí, sí. I suposo, doncs, que tota implantació també suposa nous reptes i, de fet, doncs, el títol ho a Quins seran aquests nous reptes? Bé, bueno, a veure, són... Eh... Això el és el que, el que pretenem a implantar una tecnologia, però el que t'he comentat abans clar, no tots els municipis estan igualment preparats primer, eh, el que ens trobem doncs una, unes webs municipals que no tenen les mateixes possibilitats en primer, el que s'hauria de fer és ajudar a tenir una eh, homogenització de, de webs municipals, per què? perquè és el primer accés a, a la ciutadà, i després aquestes possibilitats dintre del web municipal d'accedir a, a aquests serveis o sigui, el nou repte doncs pues el nou repte és eh, sobretot tecnològic, o sigui, implantar aquestes tecnologies de, de, de primer nivell a tots els municipis de la província. Bueno, és un projecte que, que, que estem en ell i que, que, suposo que suposo i esperem que d'aquí un temps poden parlar del, del mateix amb un altre nivell, no? d'una implantació ja total. Això és el que esperem. Del mateix en un altre nivell, i també doncs jo crec que aquesta és una tasca que hi ha pendent no només en l'àmbit del consum, sinó pràcticament en tots els àmbits que, que cobreix l'administració pública. No? Sí, sí, evidentment. Eh? Jo comentava el consum perquè és el tema de la trobada, i perquè és una trobada de serveis municipals de consum, però evidentment en qualsevol altre servei, salut pública... Eh, impostos, etc etc el, el que es tracta és de facilitar aquest accés al ciutadà en tots els nivells. Eh, jo parlo de, de Servis Municipals de Consum perquè és el, el tema d'aquesta trobada, però evidentment eh, en tots els temes, eh, en tot l'accés, en, en totes les temàtiques que pugui tractar un ajuntament. Uh -huh. I si ens comparem amb la resta de països europeus, anem molt enrere? Tampoc diria jo això, no tinc aquí ara mateix la estadística, com estan tecnològicament tots els municipis de, de la resta d'Europa, però per les notícies que nosaltres tenim tampoc estem tan enrederits, ni, bueno, ni enrederits, estem a, una, a un mateix nivell. Evidentment hi ha països més avançats que nosaltres, però jo diria que tampoc estem dels dels pitjors i sobretot amb, aquest, amb aquests projectes que, que avancem ara segurament es posarem pues, també amb, a, amb països que, igualitaris, amb, amb països capdavanters amb aquests temes vull dir que tampoc estem tan malament en aquest sentit haurem d'esperar molt per tenir implantat aquesta administració electrònica? Bueno, en fi, en eh, tenim ja un projecte de, de confecció de, o adaptació de les webs de 172 municipis i estem implantant ja un segon nivell en 19 municipis, per tant, eh, bueno, espero que no, espero que no. I sobretot el que comentava... Evidentment estem parlant d'una tecnologia que s'aplicarà a qualsevol servei del municipi, però el que estem parlant és del consumidor i de la relació dels serveis de consum amb el ciutadà com a consumidor, en aquest cas concret. O que esperem que no, que no trigui molt succeir. D'acord, doncs estarem a l'expectativa a veure doncs, quan finalment s'acaba implantant. Nosaltres, de moment, doncs, hem volgut fer un primer tas del que suposarà doncs, aquesta implantació de l'administració electrònica en els serveis municipals de consum i, precisament, aquest és el tema que centrarà a la setzena trobada de serveis municipals de consum de la Diputació de Barcelona. Hem volgut parlar amb el cap de secció del servei de consum de la Diputació, Carla Ruiz, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia. Adéu. L'entrevista. Radio Tiana, Serveis informatius.